Zortzigarren unitatea, B, medikuntza alternatiboa, Iru. Ez, nik belauneko mina daukat eta nahi agotut traumatologoaren gana joan. Erradiografiak ateratzen ditu eta konfiantza osoa daukat betiko medikuntzan.